בן ואמן. מי שהתפילות שלנו יגיעו לכיסא הכבוד של אלוהים. באמת המסר שאנחנו נשמע היום יעשה את השינוי בחיים שלנו, שאלוהים רוצה. הוא רוצה שאנחנו נגדל, הוא רוצה שאנחנו נשתנה ונתקרב כמה שיותר אליו. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה, הסתיים חג הפסח. שמיני. סליחה? <שמינים> <שמינים> שמיני נכון גבי אבל עדיין לא שאלתי איזה אתה ישר קופץ אתה יודע שלפני שאתה עונה אתה תתחיל לשמוע סימן שאלה אבל זה טוב שאתה יודע אנחנו מתחילים פרשה חדשה פרשת שמיני הפרשה הזאת ממשיכה את הלימוד שלנו בספר ויקרא ואנחנו כבר אמרנו שהספר הזה למתבודד מן הצד נראה ספר אפשר להגיד אותו במילה קצת בוטה משעמם אבל Uh, החומר שמוצג בספר ויקרא לפעמים גם יכול להיות מאוד דרמטי. Uh, הפרשת השבוע שלנו היום אנחנו קוראים על יום שמיני היום השמיני של חנוכת המשכן חנוכת אוהל מועד זה היה היום שבו הכהנים אהרון ובניו מתחילים בעצם באופן מעשי לעשות את מה שהם יודעים באופן תיאורטי אם אולי זוכרים את היום הראשון שלכם בעבודה? דרך אגב היום הראשון בעבודה תמיד זה היום הקשה ביותר חוזרים הביתה סחוטים מכל אלה שצריך להכיר יש הרבה הוראות חדשות זה היה היום של הראשון של הכהנים בעצם לשמש בקודש במהלך השבעת הימים הקודמים משה הדגים אוקיי הוא עשה נתן לכהנים את הדרכים של העבודה שלהם את זה אתם יכולים לקרוא בפרק התשיעי הפרק התשיעי בויקרא מספר את כל מה שמשה עשה בעצם לכהנים והדריך אותם כדי שהם יצליחו במשימה שלהם היום השמיני שהגיע היה יום חגיגי במיוחד אוקיי זה היה היום שבו הכהנים מברכים את העם ומה שהוא קורה ביום השמיני כבוד אדוני היה צריך להתגלות אל העם אתם בטח מתארים לעצמכם איזה הרגשה זאת לעם של אלוהים שאלוהיו מתגלה אליו וכבודו מתגלה אליו באוהל מועד לאחר עבודה כל כך קשה חנוכת המשכן ביום השמיני סוף סוף הגיעה אבל שום דבר לא הכין את שני מנהיגי העם, שני האחים, משה ואהרון, שום דבר לא הכין אותם למה שקרה זמן קצר לאחר תחילת הטקס. אם uh, תפתחו את, uh, את uh, ספר ויקרא בפרק עשר, בפרק העשירי, אתם תקראו את הפסוקים הבאים. פסוק אחד, הפסוק הראשון. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחטתו, ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה, אשר לא ציווה אותם. בפרשה הזאת, פרשת שמיני, נמצאת אחת הפרשיות, אפשר להגיד הסיפור, אפשר לקרוא לו טראגי, אחד מהסיפורים הטראגיים בתורה. Ee, בסיפור הזה מתואר בעצם המוות מותם של שני בני אהרון הצעירים נדב ואביהו במהלך השירות שלהם ee, בעבודת הקודש החיים שלהם מסתיימים בסי של החגיגה הגדולה של חנוכת המשכן באתר שהיה אמור להיות מקום של סליחה וכפרה נקבע הגורל בעצם של אפשר לקרוא להם הנסיכים נסיכי כהונה צעירים נקבע הגורל שלהם למוות הם מתו ערירים באותו הרגע וללא משפט זה היה אירוע מאוד מאוד טראומטי אתם יכולים לתאר לעצמכם את ההבדל בין הרגע שלפני והרגע שאחרי נדבק אביהו שהיו אמורים לשרת את אלוהים מוצאים את מותם דווקא לעיני אביהם הכהן הגדול אהרון כל המעמד הזה מעמד מאוד טראגי שמשנה את האטמוספירה שלו כל האווירה משתנית אווירת השמחה הופכת באחת לאווירה קשה מאוד של אבל. תשימו לב אבל לדבר מאוד מעניין. תשימו לב לתגובה של משה. לתגובה של משה. ויאמר משה אהרון, הוא אשר דיבר אדוני לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. מי שמדבר ראשון פה זה לא אהרון, זה לא אנשים מהעם, משה הוא זה שמדבר ראשון. המילים שמשה בוחר לומר לאהרון, הן לא בעצם מילות נחמה, הן בעצם הסבר למה שקרה ולא ניסיון לנחם את אהרון, על מה שהוא בטח מרגיש. משה לא מנחם את אהרון במילים שלו, הוא מדגיש שזה מה שאלוהים אמר. אגב, מהיכן משה לקח את המילים שלו? תשימו לב לספר שמות, פרק עשרים ותשע. ספר שמות עשרים ותשע, זאת אומרת כ"ט, פסוקים ארבעים ושלוש כתוב שם: ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. העם יקדש בכבודי. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו אקדש לכהן לי. אז שימו לב שגם בפרק שלנו בפרק עשר המילים המילים שנבחרו הם אותם מילים בדיוק. ויאמר משה זה אלו המילים של משה לאהרון הוא אשר דיבר אדוני זה מה שאלוהים אמר אתה זוכר? משמות עשרים ותשע כמובן הוא לא אמר שמות עשרים אבל זה מה שאני אומר בקרוביי אקדש ועל פני כל העם אכבד. אתם יודעים בעצם מה המילים האלה אומרות? הן אומרות שבאלה שמתקרבים אליי, אלה שהם יהיו קרובים אליי, אני אקדש. ולכן התוצאה תהיה שכל העם תכבד, יכבד אותי. טוב, בוא נעצור פה רגע כדי שמה שקורה פה יפסיק לקרות ואנחנו נוכל להמשיך במסר, אוקיי, תודה. אה, משה בעצם אומר לאהרון דבר מאוד מיוחד. הוא אומר לו, אתה יודע אחי, שמה שהיה, מה שקרה בעצם, הוא תוצאה של חוסר כיבוד של אלוהים. חוסר התייחסות למה שהוא אומר, גורם למוות. למה שקרה לילדים שלך. אבל מדוע משה נוקט את העמדה הזאת למה שקורה? מה זה, אתם תשאלו את עצמכם מה אין לו טקט? האם אלו המילים הראשונות שאתם הייתם בוחרים להגיד למישהו שרואה את הילדים שלו מתים מול העיניים שלו? האם הייתם בכלל מעיזים להגיד דבר כזה? אני לא כל כך בטוח שאנחנו, היה לנו את ה... את הדרך הזאת כבחירה לדרך שאנחנו היינו אה, רוצים לנחם מישהו. אה, משה בעצם יוצא בדרך הזאת, תאמינו או לא, יוצא להצלה. הוא יוצא להצלה תכופה של אח שלו. משה עומד לימינו של אחיו והוא מזכיר לאהרון את התפקיד שלו כדי להציל את החיים שלו. עם כל הכאב, מוכה, משה סליחה, בוחר לתת לאלוהים את רשות הדיבור. אתם שמים לב מה קורה פה. ברגע שמשה מצטט מדבר אלוהים, הוא בעצם נותן לאלוהים את הבמה. והוא בעצם מדבר אל אהרון. משה לוקח את התפקיד של שליח של אלוהים, ומדבר אל האח הקרוב אליו בקול של אלוהים. הוא מנחם את אהרון ובוחר לעשות זאת בדרך של אלוהים. הוא בוחר את המילים של אלוהים בעצמו. ושימו לב לתגובה של אהרון. וידום אהרון. אהרון מאבד את המילים. לאחר שמשה מדבר אליו, לאחר שמשה אומר לו את דבר אלוהים, לאהרון נגמרו המילים. ואתם יודעים שבסוף דברי אדוני, אני שמעתי את זה ציטוט מאוד מעניין, בסוף דברי אדוני צריך לשים נקודה, לא סימן שאלה וגם לא סימן קריאה. בסוף מה שאלוהים אומר, אדם לא צריך להגיד, אדם צריך לקבל. התגובה של אהרון בסוף הפסוק מגלה את מה שקורה בליבו. הוא ממשיך למלא את התפקיד של הכהן הגדול. את הרגשות שלו הוא לא מגלה, הוא דומם. הוא לא מתלונן, אין לו טענות גלויות נגד מה שקרה. אבל התגובה שלו מגלה שאין לו בעצם שום סיבה להתלונן. מה שילדיו עשו, מה שהבנים שלו עשו, היה בניגוד מוחלט לכללי עבודת הכוהנים במקדש. החיים של אהרון ובניו, וגם כמובן משה, ושאר בני ישראל הם בידיים של אלוהים. העם של אלוהים מקבל את הרצון של אלוהים, מקבל אותו כדבר הטוב ביותר. איזה דבר נפלא זה. אנחנו מקבלים את דבר אלוהים בחיים שלנו, לא כהמלצה, או כעוד אופציה שאנחנו יכולים לדרג בעצם את העדיפות שלה, שלה אנחנו נותנים. אנחנו מקבלים את הרצון של אלוהים ילדים, זה טוב שאתם שומעים, את הרצון של אלוהים כדבר הטוב ביותר, כאופציה הטובה ביותר, ללא טענות, אלא בהכנעה. בהתנהגות של אהרון אנחנו רואים עיקרון של אלו שלוקחים חלק בעבודת אלוהים בחיים שלהם. הנאמנות של אלו שהם לוקחים חלק בעבודה של אלוהים, ומה זה לקחת חלק בעבודה של אלוהים? מה נדב ואביהו בעצם היו אמורים לעשות? את מה שאלוהים אמר. כשאתם עושים את העבודה שלי, אתם בעצם הופכים להיות קדושים, ואני נקדש בכם, ולכן דרככם העם בעצם יכבד אותי. כמה אחריות יש לכם, אחריות גדולה מאוד מאוד. הנאמנות שלהם לאלוהים על כן עומדת מעל לרגשות האישיים שלהם. הם מסוגלים להמשיך לתפקד גם כאשר המצב הנפשי שלהם קשה, כמו שקרה עם אהרון. אהרון ממשיך לתפקד ככהן גדול גם לאחר שהילדים שלו מתו מול העיניים שלו. אנחנו קוראים בשמות ל', פסוקים 1, 6 ו-9, ועשית מזבח מקטר קטורת זה הדברים של אלוהים כשהוא נתן את ההוראות להקמה ולעבודה באוהל מועד עצי שיטים תעשה אותו ונתת אותו לפני הפרוחת אשר על ארון העדות לפני החפורת אשר על העדות אשר יוועד לך שמה פסוק ט' פסוק 9 לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו אלוהים בפירוש אומר בדברו לא לעשות את הדבר הזה. אלוהים נותן למשה הוראות ברורות לגבי מזבח הקטורת ואומר לו שאסור להעלות עליו קטורת זרה. אהרון היה מודע לחלוטין להוראות הללו ולכן הוא ידע על כל מה שקרה. אבל בכל זאת לאבד שני בנים ולהמשיך להתנהג כאילו שום דבר לא קרה, זה אפשר להגיד שזה דבר שהוא ממש על אנושי. אין דמעה, אין יללה, אין הרמת גבה, אין תלונות. כתוב וידום אהרון. התגובה של אהרון הייתה באופן הכי מוזע שנשמע לאוזניים אנושיות, התגובה הטובה, הטובה ביותר מבחינה רוחנית. שקט, כמו שהילדים אמרו, הרפו. ביחזקאל 24, תשימו לב שאלוהים מבקש מהנביא בעצם את אותו דבר בדיוק. יחזקאל 24, 16, 18, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, לנביא יחזקאל, שומע מסר מאלוהים. בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, ולא תספוד, ולא תבכה, ולא תעבוד עמדך, הענק דום מתים. אבל לא תעשה פארך, חבוש, ונע... חבוש עליך, ונעליך תשים ברגליך, ולא תעטה על שפם, ולחם אנשים לא תאכל. ואדבר אל העם בבוקר, ותמות אשתי בערב, ואף בבוקר כאשר צוויתי. אלוהים מודיע ליחזקאל הנביא שהוא לוקח את אשתו ממנו, הוא גורם למותה של אשתו. ואיך? במגפה, במחלה. באותה הנשימה הוא גם אומר לו, מצווה עליו לא להתאבל עליה. הוא אומר לו לא לבכות, ואפילו לא להוריד דמעות. הוא פוקד עליו להיעלם דום, להיעלם דום, ולא סתם דום, איזה דום, הענק דום מתים, כמה, כמה אה, המילה הזאת הענק, יש פה אה, במשפע, במילים האלה קצת אבסורד, מכיוון שנאקה זה השמעת קול, קול כאב, אבל מתים לא משמיעים שום קול. נעקת המתים היא בעצם שקט מוחלט. המתים לא נאנכים, המתים מתים. ואלוהים בעצם אומר לו, אתה צריך להיות בשקט מוחלט, שקט של מתים. אלוהים מצווה על יחזקאל דבר שהוא קשה מאוד מבחינה אנושית. הוא מצווה עליו לא לדבר ולא להביע את הרגשות האנושיים ביותר. כתוצאה מאובדן אישי גדול, אובדן אישי גדול, אל תבכה, דו מתים. אנחנו ממשיכים לקרוא בפרק 24, 19 עד 20, 22, סליחה. ועשיתם כאשר עשיתי, על שפם לא תעתו ולחם אנשים לא תאכלו, ופארכם על ראשיכם ונעליכם ברגליכם לא תספדו ולא תבכו. ונמקוטם בעוונותיכם ונהמתם איש אל אחיו והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר עשה תעשו בבואה, זאת אומרת כמו במראה בבואה של מישהו זה למשל שאתם עובדים מעל שלולית של מים בשמש והיא צלולה אתם יכולים לראות את הבבואה שלכם משתקפת במים הוא אומר אתם צריכים להיות בדיוק ככה וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, אני אדוני. הנביא היה בעצם דוגמה ומופת למה שבעצם אלוהים רוצה שהעם שלא יבין, כולל העם הזה שעומד, סליחה, שיושב פה לפניי. יש סיבה למה שקורה בחיים שלכם. התוצאות הרעים הרעות, סליחה, התוצאות הרעות בחיים של בן אדם, בחיים של אדם מאמין, הם תוצאה של המעשים שלו. הוא מתעקש ללכת בדרכו שלו במקום בדרך שאלוהים אומר. אלוהים רוצה נאמנות מוחלטת, אפילו ברמה של רגשות בסיסיים, כמו של אבל, צער וכאב. מדוע שאלוהים ירצה את זה מהעם שלו? מדוע עלינו אה, לחלוק, לחלוף על הרגשות האלה בצורה כל כך לא אנושית? אלוהים יודע שהוא היחיד שיכול לתת נחמה ולהגן על העם שלו, וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב. איך אלוהים נותן נחמה? אנחנו ראינו דרך הדברים של משה שאהרון הצליח בעצם להבין את העיקרון הזה. אהרון לא היה לו מה להגיד, אהרון נדם. את אותו עיקרון אנחנו מוצאים גם בירמיה, פרק 31, 14 עד 16. כה אמר אדוני, קול ברמה, נש... ברמה נשמע, נהי, בכי תמרורים, רחל מבקה על בניה. מענה להנחם על בניה כי איננו. אתם יודעים שיש היום כל כך הרבה אמהות של משפחות מאמינות שהילדים שלהם הלכו בדרך אחרת, שהילדים אינם מכבדים את אלוהים ואינם רוצים ללכת בדרכו של אלוהים. כמה דמעות משפחות על כך, כמה תפילות, כמה כאב אימא מרגישה בלב שלה כאשר בנה שבשבילו היא מתפללת יומם ולילה, כשהיא חושבת עליו, הולך בדרך שהיא יודעת שדרך שמובילה לאבדון. גם פה אנחנו קוראים שרחל מבקרה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. פסוק ט"ו, תשימו לב לדברי אלוהים. כה אמר אדוני, עוד פעם, מילאי קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי יש שכר לפעולתך, נאום אדוני, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך, נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. גם פה אלוהים מצווה באופן מאוד מוזר על רחל להפסיק לבכות. הסיבה היא שיש תקווה. הסיבה שאת להפסיק לבכות עכשיו היא שיש תקווה. יש שכר לפעולתך. היא אמורה להמשיך להיות כלי שרת כמו אהרון. תמשיכי לעשות את מה שאת יודעת שאת צריכה לעשות בשבילי. גם ברגעים קשים של צער, זהו עיקרון מאוד חשוב. הזמן שלך, אלוהים אומר לה, הזמן שלך עכשיו הוא לא לבכות, אלא לפעול את הפעולות שאת יודעת שאת צריכה לעשות. הבכי שלך, אמנם הוא אה, תופעה אנושית מאוד מאוד בסיסית. יש לך רגשות, אבל כאחת שהיא נמצאת ביד שלי, את צריכה להמשיך לעשות את מה שאני אומר לך ולבטוח בתקווה. לבטוח בתקווה. בפסוק ט"ז אנחנו קוראים, ויש תקווה לאחריתך. התקווה הזאת שאלוהים מבטיח לרחל היא לא תקווה שמבוססת על משהו שהוא, שהוא ניחוש או של הבטחה שאי אפשר לקיים. התקווה הזאת קשורה לאלוהים. אלוהים כבר מבטיח את השכר שהיא תקבל. השכר למה? לא לבכי שלך, אלא לפעולותייך, לפעולתך. יש שכר לפעולתך. למה שאת עושה. משה ידע את העיקרון הזה, ואתם יודעים שמשה חי לפי העיקרון הזה. משה יודע מתי לדבר, ומשה יודע גם מתי לשתוק. משה יודע מתי להגן ואיך להגן בדרך שאלוהים אומר. בספר במדבר יש את המקרה הידוע ש... אהרון ומרים, אחיו של משה, יוצאים לדבר נגדו. הם מדברים עליו שרה, הם מדברים עליו בצורה לא יפה, הם מדברים על האישה שהוא לקח. האם במקרה הזה משה ניסה להגן על עצמו? ותדבר מרים ואהרון במשה במדבר 12, 1 עד 5, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו רק אך במשה דיבר אדוני? הלא גם בנו דיבר. ואלוהים שמע, וישמע אדוני. והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר אדוני פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים. צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. וירד אדוני בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם. הקטע הזה שאנחנו קראנו עכשיו, משה לא פונה לאלוהים, לא שומעים את קולו של משה. משה הוא שקט לחלוטין, הוא לא מנסה להגן על עצמו, הוא לא מנסה לקחת איזשהו צד, הוא נאלם דום. מי שיוצא להגן עליו בעצם זה אלוהים. הוא מגן עליו. מה שמשה בעצם עושה זה מה שראינו בה. דרמה שהילדים אמרו לנו בפסוק 11 של פרק 46 בתהילים. בפרק הזה אנחנו קראנו, בפסוק הזה כתוב, הרפו ודעו כי אני אדוניי, כי אנוכי אלוהים. אתם בעצם מרפים, זאת אומרת עוזבים. זה לא ביד שלכם. אם תיקחו את זה אליכם בידיים, זה יהיה דבר שהוא כבד מדי בשבילכם. אתם לא תוכלו להתמודד איתו. לכן הרפו ותראו מה אני יכול לעשות. לא סתם תראו, אתם תדעו בידיעה שבעצם אני יכול להגן עליכם. משה לא מנסה להגן על עצמו, הוא שותק לגמרי. אבל מה הוא עושה? הוא נותן לאלוהים להגן עליו. למשה לא היה אף אחד שיגן עליו חוץ מאשר אלוהים. הוא היה מתווך בעצם בין אלוהים לעם ישראל. אם תרצו, זאתי הסיבה מדוע אהרון לא מדבר. הוא שותק כי במעמד הזה שהילדים שלו מתו מול העיניים שלו, במעמד הזה למילים שלו אין כוח ומשמעות אמיתית. במצבים כאלה זוהי הבמה רק לאלוהים. אנחנו מפנים את הבמה ואומרים במצב הזה באמת אין לי מה להגיד, ואתם יודעים, היום השבוע אני קראתי אה, ידיעה בעיתון על משהו, גם נורא שקרה למשפחה שהם יצאו לטיול בר מצווה בתאילנד, אם אתם שמעתם על הסיפור הזה, והמעבורת שלהם שהייתה אמורה לקחת אותם לאי שנקרא פוקט, אי מאוד יפה, בתאילנד, המעבורת הזאת עלתה באש והילדה שלהם שהייתה צריכה לעשות את הבת מצווה, לא זוכר שמה, ילדה בת 12, היא נלכדה באש והאבא עמד מנגד ולא יכל לעשות שום דבר. מול העיניים שלו, הבת שלו שהוא לקח אותה לטיול בת מצווה, מתה. ושם היה כתוב, איך אפשר, מה אפשר להגיד להורים בעיתון, בכתבה, שהילדה שלהם, שלקחו אותה לטיול בר מצווה, חוזרת בארון הביתה. מה אפשר להגיד? באמת? אין מה להגיד. <laughs> איזה מילות נחמה הייתם יכולים לומר לאישה הזו, או לה, סליחה, להורים האלה. במצב כזה, אנחנו תמיד מפנים את הבמה ונותנים לאלוהים לדבר. זה מה שבעצם משה אמר לאהרון, הוא דיבר אליו בדבר אלוהים. כמו שעכשיו קראנו בירמיהו, אלוהים אומר לרחל מנעיק הולך מבכי, אני נמצא בשליטה. הבכי שלכם לא ישנה דבר, אבל אני יכול לעשות. אני יכול לעשות מה שאתם לא יכולים לעשות, כי אני אלוהים. הרפו ודעו כי אנוכי אלוהים. לדבר אלוהים בחיים שלנו יש עדיפות הרבה יותר גדולה מאשר אנחנו יכולים לדעת. העדיפות היא עדיפות עליונה, כי לאלוהים מילות הנחמה של אלוהים הן אמיתיות, הן לא במקרה. התקשורת בין עם ישראל לאלוהים חייבת להיות בינה לאלוהים, ואהרון ממשיך, הוא ממשיך להיות כהן גדול גם כאשר הילדים שלו מתים מול העיניים שלו. גם אז, גם במצבים קשים, שמאמינים עשויים לאבד את הילדים שלהם מול העיניים שלהם. איך הם התנהגו? ויראיני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך והשטן עומד על ימינו לשטנו. השטן רק עומד ומחכה לכך. שאנשי אלוהים יצאו נגד אלוהים, להראות את המעשים הרעים שלהם, זכריה 3-1. ויאמר אדוני אל השטן, יגער אדוני בך השטן, ויגער אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש. הנביא רואה את יהושע הכהן עומד למשפט לפני אלוהים. מי מדבר נגדו? כמובן השטן. השטן רוצה להראות את כל הדברים הרעים שיש בכהן הגדול. תשימו לב איך זה מסתדר שמשה יוצא להצלה של האחיו. אחיו צריך לשתוק, אהרון לא צריך לומר מילה, כמו הכהן הגדול פה בזכריה, פרק שלוש. השטן רוצה להראות את הדברים הרעים שיש בכהן הגדול. תשימו לב שכל השיחה בפסוקים הבאים, בחזון של יהושע הכהן הגדול, אינו אומר מילה בחזון, סליחה, של זכריה, בחזון של זכריה יהושע הכהן הגדול אינו אומר מילה. הכל קורה מסביבו. הוא אינו מנסה להגן על עצמו, הוא ממשיך להיות כהן גדול. הוא לא מפסיק לעשות את מה שהוא עושה. הוא לא מנסה להגן על עצמו. כמו אהרון הוא שותק. הוא נותן לאלוהים את הבמה. אנחנו קוראים במשורת אה, מארק את אותו הדבר בדיוק מארק 1453 הוליכו את יהושע אל הכהן הגדול שם נקהלו כל ראשי הכהנים והזקנים והסופרים אנחנו רואים פה בפסוקים האלה החלפת תפקידים בין שני המקרים במקרה הראשון יהושע הכהן הגדול עומד לפני אלוהים ובמשורת מארק זה אלוהים עומד לפני הכהן הגדול והשטן עומד לימינו, לשטנו. קמו אחדים והעידו נגדו דבר שקר ואומרם, אנחנו שמענו אותו אומר, אני אהרוס את ההיכל הזה שנעשה בידי אדם, ובשלושה ימים אבנה אחר, שאיננו מעשה ידי אדם. וגם בזאת לא תאמו דברי עדותם. קם הכהן הגדול עמד באמצע ושאל את ישועה. אינך משיב דבר על מה שאלה מעידים נגדך. שימו לב, פסוק 61, אך הוא שתק ולא השיב דבר. כמו, ישוע, כמו יהושע הכהן הגדול בחזון הנביא זכריה, לא מנסה להגן על עצמו. הוא שותק ונותן לאלוהים להוביל. רק ככה, תשימו לב, מאוד חשוב, רק ככה הוא יצליח לקיים את הרצון של אלוהים. כמו אהרון. הכהן הוא שותק וממשיך לעשות את מה שהוא צריך לעשות גם אם הילדים שלו מתים מול העיניים שלו רק ככה הוא יכול בעצם לקיים את רצון אלוהים רק ככה הוא יצליח לעשות את התפקיד שלו יבואו ימים שגם אנחנו נועשם בפשעים קשים שלא גרמנו יבואו ימים שנצטרך את מלוא ההגנה מאלוהים. ילדים, תקשיבו טוב טוב, אנחנו נצטרך את מלוא ההגנה מאלוהים. בימים הללו אנחנו צריכים לתת לאלוהים את הבמה. המילים שלנו להגן על עצמנו לא יעזרו לנו. אתם יודעים עד כמה האויב נהנה מכך. שבן אדם מגן על עצמו, מנסה להגן על עצמו, מתחנן, זוחל על ארבע, מתקרב לרגליים שלו, והוא מרים בחיוך את האקדח ונותן לו ירייה בראש. אתם רוצים לראות יותר דברים כאלה? אני לא ממליץ לכם, אבל שתראו כמה אכזריות יש בשטן ובדרך שאנשים הולכים בדרך הזאת. אין רחמנות, אין רחמנות. מוזיאון יד ושם מלא בסיפורים כאלה. מלא, מלא בסיפורים של חוסר רחמנות. ילדים קטנים שנרצחו באכזריות, בלי שום רחמנות. הזחילה שלהם, ההתחננות שלהם, המילים שלהם, כלום, זה רק גרמו עונג רב יותר לאלו שרצחו אותם. ככל שהם התחננו יותר על חייהם, כך האויב שמח יותר להרוג אותם. ההגנה שלנו היא חייבת להיות הגנה מאלוהים. המילים שלנו, כמו שישוע ידע, המילים לא יעזרו, מי שיעזור הוא כמובן אלוהים. אנחנו קוראים במארק 13, 9 עד 11 את המילים של ישוע בעצמו, ואתם היזהרו, ימסרו אתכם לסנדר... לסנדריות, יכו אתכם במטה כנסת, ולפני מושלים ומלכים יעמידו אתכם בגללי לעדות להם, אבל תחילה צריך שהבשורה תוכרז לכל הגויים. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. כאשר יוליכו אתכם כדי להזכירכם, אל תדאגו למה שתדברו. כי מה שינתן לכם באותה שעה, את זה תדברו. אם לא יינתן לכם, תשתקו. אתם צריכים לדעת מתי לדבר ומתי לשתום. שכן לא אתם תדברו, אלא רוח הקודש. רק ככה אלוהים יוכל להציל אתכם. רק ככה אלוהים יוכל לפעול דרככם. אולי אלו שרוצים לפגוע בכם יקבלו את דבר אלוהים ולא את דעתכם האישית. אנחנו קוראים את המילים וידום אהרון. המילים האלה הן מאוד חשובות בשבילנו. באופן בלתי צפוי דברים קורים בעולם, באופן בלתי צפוי. בזמן שאנחנו עובדים בשביל אלוהים, דברים יכולים לקרות בחיים שלנו. ילדים שלנו... יכולים לקבל איזושהי מכה מאוד גדולה שתיקח אותם מאיתנו, איך אנחנו נפעל באותו רגע? האם אנחנו נזנח את אלוהים? האם אנחנו נעזוב את האמונה? אנחנו צריכים לזכור את זה, שאת הנחמה האמיתית רק אלוהים יכול לתת. בזמן הסוף יהיו שתי קולות בעולם. שימו לב. בזמן הסוף יהיו שתי קולות בעולם, הקול של אלוהים והקול של הסטן. אנחנו חייבים לתת עדיפות ראשונה לדבר אדוני, כמו שמשה עשה. זוהי ההגנה הטובה ביותר נגד התוכניות של האויב. אני מתפלל שהדברים ששמענו היום, ואגב מי שרוצה לשמוע אותם שנית, אנחנו, יש את ההקלטה. הדברים ששמעתם פה היום, ואלו ששומעים עכשיו גם את ההקלטה, הדברים האלה הם לעדות. אנחנו לא יכולים אף פעם לנצח בכוח שלנו, תזכרו את זה, מעולם. כוח אנוש אינו יכול לעמוד מול הכוח של האויב. לכן אנחנו נזכור ללמוד את דבר אלוהים כל כך טוב כמו שמשה ידע אותו. ובזמן שאנשים יהיה להם התמוטטות רגשית או משהו קשה, אנחנו נדע להגיד את המילים של אלוהים. המילים של אלוהים שבאמת נותנות נחמה. שלא יברך אותנו שההתחלה הזאת של השבת, שעכשיו אנחנו מהללים את אלוהים ביחד, והמסר שלו ידריכו אותנו בחיים שלנו וייתנו לנו כוח. ואנחנו מתפללים שכל מה שאנחנו נעשה, תמיד, תמיד יהיה ברכה לאלה מסביבנו, במיוחד לילדים שלנו, ולאלה ששומעים את המסר מאלוהים. שלכולנו יהיה שבת שלום ומבורך. אמן ואמן. בוא נתפלל. אבינו מלכדת, אנחנו שברנו אותך לדבר נגד כל הדברים הרעים שלך, נגד כל הדברים של האוין, אנחנו זקוקים רק לזה. רק אתה, אנחנו מבקשים היום מה כוח גדול שייתן לנו ארבע הזדמנות להמשיך להתקדש בדברך כדי שכל מי שיהיה מסביבנו יכבד אותך. כמו אהרון, אבינו <ויש> שבשמיים אנחנו זקוקים לכוח מלחם. להתגבר על הרגשות האנושיים הבסיסיים ביותר אנחנו זקוקים לך כדי להמשיך ולעשות את הדברים שאתה מבקש ממך. אז תכבד אותך בעולם הזה תעזור לנו אבא, לתת כבוד לשמך, אנשים מאמינים, אנחנו זקוקים לך, זקוקים לכוח אני מתפלל בשביל כל אחד ששמע את המסר היום, לברך אותו, לברך אותו או אותה, את המסר. הברכה שלך אבא תהיה במאהלך כל החיים, בכל המצבים, בכל הנסיבות של החיים, שאנחנו תמיד נוכל לעמוד ולתת כבוד לשמך. גם במצבים הקשים ביותר, לברך את הילדים ששמעו את המסר וכל מה שנעשה הערב הזה, שיהיה בהתאם לברכה וייתן כבוד בשמך. תודה לך על הכול. תסלח לנו על שלנו. תעזור לנו לזכור את הפסוק בתהילים 46-11, הרבו ודעו, כי אנוכי אלוהים. אני מודה לך, אבא, שאתה תמיד נותן לנו הזדמנות לראות את הכוח שלך בחיים שלנו. תברך אותנו. שהמשך הערב הזה יהיה מבורך מכל החיים. אנחנו שמחים מהעבר וקיים בשמחה שלך, כי אנחנו יודעים שרק עליך אנחנו יכולים לספוס. אנחנו מודים לך על הכול, על הישועה שלך ועל הפקוח שלך ועל ישועה משיח. השם של ישועה משיח. אנחנו נשיר שיר מתהילים, תהילים עשרים אדוני אורי ואישי, מאחד עד חמש, עשרים ושבע, אחת וחמש, אדוני אורי ואישי. אדוני... and lo ira limi if tako malal pilsama pezotanimo אדוניי קוטע עשה עיני אל ההרים, מאין מאין יבוא עזרי. עזרי מאם אדוני עושה שמאי וארץ, אל יתן למות רגלך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן. שומר ישראל, נכון מאוד, אדוני. שומר ישראל, שמיים בארץ, אם לא ינום ולא ישן, ולא ישן שומר ישראל, אם לא ינום ולא ישן, ולא ישן, ושומר ישראל. הבן והמא, שבת שלום לכולם. אנחנו כמובן, כמו בכל ערב שבת, עושים קידוש. אז אני רוצה להזמין את כולם לחגוג, להמשיך לחגוג את uh, שבת ביחד. עם קידוש בחדר הסמוך. שבת שלום ומבורך. שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום.